Один шанець з колодізем у кінці вулиці замикав ворота. Могло видатися, що укріплення неприступне, і його тяжке колесо розчавить будь-яку силу. Мабуть, Шемберг доволі слушно розмірковував собі, що я тритьма кинуся здобувати табір. І гарячі голови справді штовхали мене на це. Та я не рвався до шляхетських шанців. Збирав раду, питав, хто хоче перший порватися, кому кортить. Жоден з моїх полковників і сотників не хотів першим мовити, бо як люди прості, ахиті, боялись вискочити з дурощами, які викличуть сміх, і на все життя тоді отримаєш знущальне прізвисько. Хоче ж я сам, досвідчений воїн, старий чоловік. Міг допустити, щоб мене переміг жовтодзьобик Потоцький, посланий своїм батьком здобувати слави на смертях наших. Я казав, спокійно, хай пани телесуються. З шляхецького бозу палили гармати, але ядра майже не долітали до наших шансів, і за кілька днів убито тільки одну шкапу, яка паслась на полі між нашими таборами. Регіментарі, не знаючи мої сили, не зважувались виходити в поле, не випускали драгунів, що були, власне, нашими людьми, тільки перевдягненими в німецькі строї. Але жменька панцирної їзди, яку мали при собі, щодня вилітала проти нас. І страшні тупотні рвалась то на один, то на другий козацький шанець. Це, було, видовисько знакомої те. Важкі коні прикриті латами. На них схожі на дияволів вершники з кривими над плечима. Так що й татарський аркан супроти них безсили. І всі у сталевих панцирах не пробивних, а поверх панцирів у кожного білі смертні сорочки. Мчаті ніяка сила не може їх зупинити. Я казав козакам, пустіть їх, розступіться. Це сама смерть і Вікторія. «Розступайтеся і вклоняйтесь цій великій мужності народу лицарського!» Та й козаки розбігалися усебіч. біч. Кіннота проскакувала в порожнечі, нічого не здобувши. Тяжко повертала назад, щоб наступного дня знову скакати на козацький табір і знову вдарятись в порожнечі. Іноді охочі з козаків залягали на полі у викопаних долках – Затаявалися там, лоскотали шляхетських коней з писами в підчерев'я, а коли вершник летів разом з конем на землю, то лоскотали і вершника, хоча й знали, що за таке молодецтво колись розтопчує їх, сталева лава гусарська. Такі смертні іграшки тривали день і два, і тиждень. Чи можна збожеволіти від видовища крові? Не божеволюють навіть ті, хто її розливає На жаль, не божеволюють Щодня перед нашими очима вмирали люди І то найліпше, бо ж умирали добровільно Попереду нас не ждало нічого, крім смертей ще більших Та водночас ще ніколи не закипало життя, як тепер Уже пролинула перша весняна гроза над простором і перший грім ударив над пагорбами і падалами. Степ зіймався до сонця буйними травами, Повнився пташиним співом і квекотом. Кажани літали в темряві безшелесні, Як душі грішників. Черепахи великі, як ночви, Грілись на піщаних горбах колоболіт. Гади, прокинувшись від зимової сплячки, Шелестіли в травах, заповзали в намети, Грілися під теплими козацькими боками, Велеки летіли на Україну І припочивали в зелених нетрях довкола нас З спокійною цікавістю, Приглядаючись до людського румовища. А ми сміялися і кричали до них, Як діти малі, «Лелеко, лелеко, до осені далеко!» Вовки лисиці, Збігалися з усього степу, чуючи дух крові, але не відважувались наближатись до жовтих вод, налякані кипінням нічних кострищ в обох таборах, надто в козацькому, де я звелів кожному палити по п'ять вогнищ одразу, щоб налякати ще більш потоцького і Шемберка. Я знав, що вони чекають помочі від головного війська. Тому що дня слав гінців до Тугайбея, щоб підійшов із своєю ордою, яка самим виглядом своїм змусила б шляхту капітулювати, не битися, лише не лякати, і вже й цього задосить. Однак хитрий мурза десь ховався по далеких балках розлогих, послав мені якось сотню вершників, більше не давав, вичікував, вистежував, остерігався прогадати і завчасу приєднатись не до того, хто переможе. Власне, я сам гаразд віддав, що не мені загрібати жар чужими руками, що ніхто не здобуде на волі, ніхто не подолає ворогів. Знав я й те, що Дніпром пливуть у байдаках реєстрові, які вийдуть на берег біля Кодака і підуть у степ шукати кварцяне військо. Ворога найзручніше бити поодинці. Тому, замкнувши пастку Потоцького і Шемберка, я послав уздовж Дніпра кінноту Ганжі, яка мала зустріти реєстровиків і схилити їх на наш бік, хоч би як це було важко. Мало хто знав про цей мій намір навіть у моєму таборі. Потоцькі і Шемберків гадці не мали, тому спокійно сиділи, за своїми редутами, ждучи підпомоги, і знову ж таки, і не для себе, щоб без зброї, самим лише батогами поскоромнити оте, як казали вони українське гульчайство, що зібралося в цих степах.